4. A kolonizációt végző hajókon található helyiségek és folyosók, pszichológiai okok miatt voltak tágasak, szélesek. A telepeseknek persze mindegy lett volna, ők a kapszuláikban aludtak, semmiről sem vettek tudomást, ők azzal a tudattal merültek álomba, hogy csak akkor ébresztik majd fel őket, ha a hajójuk a célállomáshoz érkezett. Az átlátszó fedéllel ellátott alvókoporsóknak nem kellett túl nagynak lenniük. Csupán testnek kellett elférnie bennük, meg azoknak a gépeknek és berendezéseknek, amelyek gondoskodtak arról, hogy ez a bizonyos test a hiperálomnak nevezett biológiai fantáziavilágban maradjon. A telepeseket tehát olyan szorosan lehetett és kellett elhelyezni, ahogy a technológiai szempontból kivitelezhető volt. A felébresztett legénység helyzete egészen más volt. Amikor felkeltették őket, hogy végrehajtsák a szükséges karbantartási feladatokat, ellenőrzéseket, feltöltéseket, vagy más, a hajóval kapcsolatos munkálatokat, fontos volt a számukra, hogy legyen helyük, ahol szabadon mozoghatnak, legyen személyes terük, ahol pihenhetnek és kikapcsolódhatnak. Ennélkül a kozmosz szépsége ellenére, pusztán az a tény, hogy több tucat, talán több száz fény voltak a legközelebbi belélegezhető atmoszférával rendelkező égitestől, a legközelebbi tiszta vízű pataktól és esőtől, pusztán ez a tény az őrületbe kergette volna. Szép, csendesen elmebajossá változtatta volna még a legjobban felkészített személyzetet is. Daniels kabinja, mint a társaié is, a lehető legnagyobb volt, amit a fizikai és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével ki lehetett alakítani a számára. Érthető okok miatt a lakóteret felszerelték minden létező kényelmi berendezéssel, és megpróbálták barátságossá élhetővé tenni. Az ágynál állítható erősségű fényforrást helyeztek el, hogy a kabin lakója olvashasson. A lámpáknak nem csak a fényerejét, de a színét is át lehetett állítani, hangulattól függően, az adott helyzethez illeszkedően. Az ágy a helység távolabbi végében állt, egy hexagonális ablak alatt, amelyen keresztül ki lehetett látni a hajón túli kozmos szeletre. A kilátás, a világítás, az elképesztően kényelmes ágy, Daniels semmit sem tudott értékelni. Nem, mert ahogy a Covenant többi legénységi kabinját, ezt is arra tervezték, hogy egy pár szükségleteinek feleljen meg. Daniels sehogy sem tudta élvezni a luxust, mindenről az jutott eszébe, hogy ebben a helyiségben már csak egy fél pár lakik. Ő. Úgy érezte, hogy miként a házassága úgy az élete is véget ért, méghozzá váratlanul, villámcsapásként, a lehető legerőszakosabb módon. Sírt ki magadból a bánatodat. Oram ezt tanácsolta neki, de ő úgy érezte, ebben a néhány szóban legfeljebb annyi érzelmi töltés volt, mint abban, hogy az ember elvégzi a dolgát a fürdőszobában. A legszívesebben pofon vágta volna Oramot, de még ehhez is túl volt. Persze, talán akkor sem teszi meg, ha képes rá. Ahhoz túlságosan jó kiképzést kapott, hogy megüsse a fejjebb valóját. Talán ahhoz is túlságosan jó kiképzést kapott, hogy sírni tudjon. Lehet, még akkor se bírt volna így könnyíteni a lelkét nyomorgató fájdalmon, ha megfogadja orram tanácsát. Azok esetében, akik a csillaghajókon akartak szolgálni, az érzelmesség épp oly hátrányos tulajdonságnak számított, mint például a pontatlanság. Daniels tudta, nem haragudhat Oramra az esetlen és ostoba vígasztalási kísérlet miatt. Legalább próbálkozott, gondolta. Oram, több volt ő, mint egy hatékonyan működő drón, de sokkal-sokkal kevesebb, mint a valódi vezetők. Talán nem is volt alkalmas arra a szerepre, amit akarata ellenére vállalnia kellett. A legénység többi tagjához hasonlóan ő is kiváló szakembernek számított a saját szakterületén. Most azonban kirángatták az élettudományok és a biológia birodalmából, most már olyan organizmusokkal kellett bajlódnia, amelyek sokkal aktívabbak és sokkal ellentmondásosabbak voltak, mint imádott mintapéldányai. A nő engedélyezett magának egy bágyat mosolyt. Talán nem is lesz rossz így, hogy oram lett a parancsnok. Karin mindig ott lesz mellette, hogy csendesen tanácsokat adjon neki, korrigálja a hibáit. Ügyet sem vetve az ablakon túli csillagragyogásra, Daniels leült a hatalmas ágy szélére. Valódi ágy volt, de természetesen azt is a mesterséges gravitáció csodájának kellett köszönni, hogy ezt a bútor Rendeltetésszerűen lehetett használni. A kovenant legénységének tagjai nem kényszerültek rá arra, hogy lebegő hálókban aludjanak, ők igazi fekhelyet kaptak. Daniel számára azonban már ez az át sem nyújtott vígaszt vagy kényelmet, egyszerűen nem bírta rávenni magát, hogy a széléről behúzódjon a közepe felé. Valahogy taszította a széles, sima felület, a tér, amit többé már senki sem tölthet be. Fásultan végigfuttatta a tekintetét a kabin többi részén. A nyitott tárolófülkében az övé mellett ott állt az a bizonyos másik pár bakancs. Fölöttük szépen elrendezett, tiszta férfi ruhák lógtak. Balra a férfi holmik, jobbra a nőjek. A közelben ott sorakoztak Jacob imádott bakelit lemezei, a gyűjteménye, meg a rengeteg szeretettel restaurált lemezjátszó, aminek alkatrészeit az évek során fél tucat hasonló szerkezet darabokra szedésével sikerült összegyűjteni. Egy másik, de az ágy széléről szintén látható helyen ott volt a felszerelésük, amit abban a reményben hoztak magukkal, hogy az új világon is hódolhatnak régi hobbiuknak. Egyikük se őrült volna annak, ha egy hegyek nélküli bolygón kell letelepedniük. Nem számít a hőmérséklet, a geológia, sem más, mondogatta Jacob. Ahol a kolónia megtelepszik, ott lenniük kell megmászható szikláknak. És ha egy vízbolygóra megyünk? kérdezte Daniels játékosan. Vagy egy olyan vén planétára, amelynek már valamennyi hegye lekopott és síkvidékké változott? Az első esetben mászófalakat fogok építeni, sóból és kálciumkarbonátból. A második esetben összehordok egy halom homokot, amit aztán hegyé tömörítek. Jacob mindig optimista volt, mindig a vidám oldalát mutatta. Egy kapitány esetében ezek csodálatos tulajdonságok, ahogy egy férje esetében is. A nő tekintete Jacob kedvenc tervének papírra nyomtatott dokumentációjára esett. A rönkház, a férje álma, a halott férjem álma, javította ki magát. A férjemé, aki szénné a. Az ajtó irányából érkező dallamos hangjelzés kíméletlenül félbeszakította a fájdalmas gondolatot. Ki lehet az ilyen késő éjszaka? Viccelődött Zsékob, amikor becsöngettek hozzájuk. A csillagközi űrben mindig éjszaka volt, de mintha még sosem lett volna ennyire sötét. Daniels legalábbis így érzett. Az ajtóhoz ment, kinyitotta. Walter állt előtte, egy kis dobozt tartotta kezében. Jó estét, zavarhatom. Kedves, udvarjas, figyelmes. Miért nem ő lett az új kapitány? De nem, ez lehetetlen. A szintetikusokat bármilyen bonyolult és tökéletes programmal is rendelkeznek, arra tervezték, hogy szolgálják az embert. Nem arra, hogy vezessenek, hanem arra, hogy kövessék a vezetőt. Ők maguk sosem állhattak az ére. Daniels fontolóra vette, hogy elküldi Waltert, de azután úgy gondolta, bármilyen társaság jobban nál, mint hogy magára marad a gondolataival. – Nem, jöjjön be! Örülök, hogy látom! – Walter belépett. Megvárta, hogy az ajtó visszacsúszson a helyére a háta mögött, majd előre tartotta a dobozt. Hoztam önnek valamit. Daniels átvette a dobozt, kinyitotta. Három darab tökéletes formájú evth hát, vagyis éghető, vegyszer továbbító henger talált benne. Ezeket a tárgyakat egy másik korban egyszerűen csak jointnak nevezték. Önkéntelenül elmosolyodott. Egy kis jó kedv, magyarázta Walter. A hidroponikus szekció, atmoszférikus körülményei ideálisak a kanabis termesztéséhez. Ugyanezt a hatóanyag mennyiséget pirulával is bejuttathatom, mondta a nő. Ez igaz, de úgy vélem az ilyen módon történő fogyasztás jelentősen csökkenti a művelet élvezeti értékét, ennek következtében pedig a hatóanyagok hatékonyságát is. Ezen kívül az általam javasolt fogyasztási mód megköveteli az elme koncentrációját és az újak összehangolt mozgását. Egyébként a hagyományos módon történő táplálkozásnak is ez az egyik előnye. Maga mindenre gondol? Erre programoztak. Erre, meg szerénységre, gondolta Deniász. Ez nem igaz? Ha megengedi. Walter habozott, mielőtt folytatta volna, Daniels tudta, ez a kis szünet is a jó programozás következménye, de nem érdekelte a dolog. Úgy tudom, az aktivitás megőrzése a trauma feldolgozásának egyik hatékony módja. De vajon valóban hasznos lenne, ha visszatérne a munkájához? Oran már kivett a szolgálatból, húzta el a száját a nő. Nem dolgozhatok, sírnom kell, ez a kapitány parancsa. Nem arra utaltam, hogy informálnunk kell a kapitányt. Ez egy nagy hajó. Nagyon sok tennivaló akad azokon a részein is, amelyeket csak ritkán ellenőriznek. Daniels meglepetten nézett a szintetikusra. A biztonsági monitorokon mindenképpen rajta leszek. Az attól függ, hogy hol dolgozik. A hajó biztonsági rendszere kiváló ugyan, de nem tökéletes. Emellett arról a tényről sem feledkezhetünk meg, hogy a kamerák által közvetített képeket a biztonsági szolgálat tagjai figyelik. Kétlem, hogy lopéőrmestert nagyon érdekli majd, ön hol tölti a szabad idejét. Ami pedig az új kapitányunkat illeti, nos, neki rengeteg más tennivalója akad majd. Úgy emlékszem, asszonyom, korábban említést tett arról, hogy ellenőrizni kívánja a termaformáló modulban található nehézgépek rögzítését. Figyelembe véve a hajó által elszenvedett károkat, egyet kell értenem abban, hogy azon a területen valóban szükség van egy alaposabb, személyesen elvégzendő inspekcióra. Emellett, ahogy korábban már megjegyeztem, ha kívánja szívesen elkísérem önt. Daniels hálásan nézett Walterre. A terraformáló modul hatalmas volt. Különböző óriási méretű járművek álltak benne, olyanok, amelyekkel nem csupán a telepet, de azt a talajt akarták megformálni vagy létrehozni, amelyre azután a telepnek kellett kerülnie. A megfelelő pozícióba állított gigászok mindegyikét rögzítették a helyéhez, legalábbis Daniels remélte, hogy így van. Walterral együtt haladt keresztül a modulon, amit mindenek ellenére is látni akart. Első pillantásra minden a helyén volt, semmi sem mozdult el, amikor a lökés hullám megbolygatta a hajó egyensúlyát. A hatalmas kapcsok egyike sem oldódott ki, a láncok és hevederek nem lazultak meg, nem szakadtak el. Minden ugyanúgy állt, mint akkor, amikor a kovenant fedélzetére került. Daniels azt vallotta, időnként a régi technika jobb, mint a legmodernebb. Az elektronikus rögzítő bilincsek erősebben tartanak, és könnyebb a felhelyezésük, a kioldásuk, de csak addig használhatók, míg megkapják a nekik szükséges energiát. A kötél, amelyet sokan primitívnek tartottak, extrém körülmények között is betöltötte a funkcióját. A nő halványan elmosolyodott. Persze nem csak a kötél jó. Gondolta, ahogy a mechanikus bilincsekre, a karbonszálas anyagból és fémből készült láncokra pillantott. Más is megfelelhet a célra. Az óriási földmozgató és kavicsörlő járművek kerekei és lánctalpai jóval a modulon végig haladó, a gépek egyik sorát megvizsgálva a következőhöz vonuló alak fölé magasodtak. A terraformáló vezetőjeként Daniels természetesen ismerte a gépek és berendezések nevét, rendeltetését sőt minden egyes felszerelési tárgy értékét is meg tudta határozni. Szükség esetén képes lett volna arra, hogy bármelyiket beindítsa és működtesse, sőt a legtöbbnél egy váratlan leálláskor azonnal tudta volna, hol kell keresnie a hibát. Éppen kiváló memóriájának köszönhette, hogy őt választották ki a pozíció betöltésére, de természetesen saját korlátait is ismerte. Mi csak komputerpótlékok vagyunk. Futott át az agyán már nem először. Természetesen tudta, nem lenne muszáj személyesen végrehajtani ezt az ellenőrzést, távolról is elvégezhetni a munkát, de annak a módszernek az alkalmazásakor sosem érezte azt a bizonyos, kellemes elégedettséget, ami oly fontos volt a számára. Azzal is tisztában volt, csak úgy, mint Walter, Hogyha a feladat végrehajtása nem csak mentálisan, de fizikailag is lefoglalja, akkor talán nem egy azon jár majd az esze, hogy Még csak nem is az én ötletem volt, mondta a szintetikusnak, amely könnyedén lépést tartott vele. Először butaságnak tartottam, időpocsékolásnak. Márpedig, ha valamink, akkor időnk biztos nem lesz, mert a legénység tagjainak először a telepesek berendezkedésében kell segíteniük. Jacobnak azonban volt egy álma. Szeretett volna házat építeni egy új világon. Egy olyan házikót, amelyet a föld bizonyos pontjain építettek, annak idején a pionírok. Persze az épületet el akarta látni modern klímakontrollal és más létfontosságú berendezésekkel. Azt mondta, minden olyan kontinensen találni rönkházakat, ahol nőnek fák. Elődeink, amikor éppen nem követ vagy földet használtak, akkor rönkökből építették meg otthonaikat. Jacob képeket is mutatott ezekről a házakról. Szerintem teljesen mindegy, melyik kultúra építette őket, a rönkökből készült épületek mindenütt egyformák voltak. Az emberiség történelmének fontos részét alkotják. Lehajolt, Ellenőrzött egy kerékbilincset, ami önmagában akkora volt, mint egy kisebb jármű. A bilincs egy gigantikus pengékkel ellátott exkavátort rögzített. Szóval, folytatta Daniels, Jacob brönkházat szeretett volna építeni. Részben szórakozásból, részben pedig azért, mert ezzel akar tisztelegni a hajdani telepesek emléke előtt. Tóparti házakat akart. Romantikus, ugye? Még az sem érdekelte, hogy az a bizonyos tó természetes vagy mesterséges. Az orige hatoson, az elsődleges terraformálása kiválasztott területen egyébként van egy nagy tó. Megkerülte az exkavátor előső részét, a túlsó oldalon is ellenőrizte a hatalmas, előső kereket rögzítő bilincset. Ez itt rendben van. Rendben, bólintott Walter, miután ő is elvégezte a gyors ellenőrzést. Átmentek a sorban következő géphez. Nem egészen értem. Nem csak a telepesek, a legénység számára is hoztunk magunkkal megfelelő kézházakat. Léteznek tervek a jövőbeli módosításokra és újabb, állandóbb jellegű struktúrák felépítésére is. De ezek végrehajtására természetesen csak a megfelelő anyagok felelése után kerülhet sor. Az arcán őszinte meglepettség tükröződött. Gsékob mindezek ellenére rönkházakat akart építeni. Igen, felelte a nő. Egy valódi házat valódi fából olyat, ami a történelmi elődei mintájára készült. Igen, a hajó raktáraiban ott vannak azok az előre gyártott épületelemek, amelyeket megemlített, ami privát konténerünkben azonban van jó pár fűrész és balta, meg egy csomó fémszög. Walter elkomolyodott. Fémszögek, ez aztán a hagyományőrzés. De mi lett volna akkor, ha az origé hatoson nincsenek fák, vagy nem olyanok, ami ennek mi ismerjük őket? Daniels halkan felnevetett. Jacob azt mondta, ebben az esetben műanyagból önti ki a fatörzseket, azután festékkel olyan színt, olyan mintázatot ad nekik, hogy valódinak tűnjenek. Biztosra vettem, pontosan tudja, mit csinál, és mit kell tennie a különböző esetekben. Ami engem illet, nos, nekem halvány fogalmam sincs, hogyan kell felépíteni egy rönkházat. Elhallgatott, felnézett az éppen vizsgálgatott csőformáló masinára. Walter feléje fordította a lámpája fényét. Látta, szomorúság jelenik meg a nő tekintetében, miközben végigpillant a hatalmas néma masinákon, amelyeket a telep felépítésénél fognak majd használni. Daniels apró kézmozdulattal végigmutatott a csőformálón, majd az előttük álló megfelelő módon rögzített gépeken. Itt ez a sok minden, a legjobb eszközök, amit a föltől kaphatunk. Az eszközök, amelyek segíteni fognak nekünk új életünk elkezdésében. Új élet! A legénység többi tagja és a telepesek számára ennek van értelme, ami azonban engem illet. Egyre többször teszem fel magamnak a kérdést, minek kínlódjak. Nincs más választása. A nő homlokráncóval nézett a szintetikusra. Úgy érti, azért nincs más választásom, mert a szerződés aláírásával vállaltam, hogy a legénység tagjaként részt veszek a munkában. Nem. Azért, mert ígéretet tett arra, hogy megépít egy rönkházat a tónál. Daniel Storka hirtelen összeszorult. Ezt Jacob fogadta meg, ő akarta megépíteni a házat. Walter a nőre nézett. A tekintete nyílt volt, a hangja együttérző. A legénység valamennyi tagja, valamennyi ember tagja, helyesbítette magát. A párjával együtt szerződött le a kovenantra. A hajó legénysége párokban funkcionál. Csapatként. Ha a csapat egyik fele valami miatt képtelenné válik a kötelessége teljesítésére, akkor a másik fél? A másik fél köteles átvenni a munkát, és a sajátja mellett elvégezni az akadályoztatott fél feladatait is. Fejezte be Daniels a mondatot. Nem hiszem, hogy ez az origa hatoson egy tó mellett felépítendő rönkházra is vonatkozik, de értem, mire gondol. Ki tudja. Talán, amikor odaérünk, akkor végre tiszta, friss levegőhöz jutok, és végre valami mást is ehetek, nem csak rehidratált élelmet. Nos, akkor talán időt szakítok arra, hogy megismerkedjek a építés művészetével. Talán, de csak talán. Megteszem. Meg fogja tenni. Daniels kinyújtotta a kezét. Megveregette Walter karját, amely érzetre pontosan olyan volt, mint ha valódi húsvér kar lenne. Annak is kellett érződnie. Maga nagyon jó barát Walter. És ha most azt feleli, hogy ez is a programja része, esküszöm, hogy felpofozom. Walter programozását valóban mesteri módon hajtották végre. Egy olyan részlet is volt benne, ami miatt Walter erre a kijelentésre jobbnak látta hallgatni. A hídon nem volt más, csak anya, de őt nem lehetett látni. Anya volt a híd. A kovenanton mindenütt jelen volt, de sehol sem jelent meg. Anyaktalan volt, de mégis végre tudta hajtani a parancsokat, eleget tudott tenni a kéréseknek, meg tudta válaszolni a kérdéseket. A kérdésekre, amelyek akkor kavarogta koram fejében, amikor körbejárt a műszerekkel megtöltött helyiségben, a hajó kompjútere nem adhatott válaszokat, bár biztos volt benne, ha feltenné őket, anya természetesen kísérletet tenne arra, hogy feleljen. Időnként már hajlotta arra, hogy megfogalmazza aggodalmait, ha másért nem is, hát azért, hogy hallja, milyen válaszok születhetnek rájuk elektronikus eszközökkel, ám végül nem tette meg. Először is azért nem, mert a válaszok esetleg értelmesek lehettek másodszor pedig azért nem, mert tartott tőle, ellent mondanak azoknak, amelyeket ő maga agyalt ki. A hídon valójában nem volt szüksége a pehelykönnyű takaróra, amit még a kabinjában terített a vállára. A személyes lakóterekben be lehetett állítani a hőmérsékletet és a levegő nedvesség tartalmát, de a legénység tagjainak többsége ebben is anyára hagyatkozott. Elfogadták azokat az értékeket, amelyeket a kompjúter, a koruk, testfelépítésük és személyes preferenciáik alapján megfelelőnek talált a számukra. A csillaghajón az alvás abszolút magánügynek számított, ilyesmiből az adott körülmények között nem volt valami sok. Ebbe anya csak egészen kivételes esetekben avatkozott bele egy-egy javaslattal. A kabinokban valójában nem volt szükség sem takaróra, sem ágyneműre, de mivel egészen cseké helyet foglaltak el, és a legénység pszichológiai egészsége szempontjából fontosnak találtattak, használatra kerültek. Ha valaki jobban aludt úgy, hogy lepedővel, pléddel, takaróval, esetleg műbáránybőrrel takarózott, ha bizonyítottá vált, hogy ezen részletek növelik az adott személy hatékonyságát, vagy hozzájárulnak pszichés egyensúlyának megőrzéséhez, a társaság szíves örömest rendelkezésre bocsátotta a kívánt eszközöket. Oram egy régi módi papírra nyomtatott bibliát tartotta hóna alatt. A könyv legalább annyira megnyugtatta, mint anya állandó jelenléte. A másik kezében a két fémgolyót tartotta, a tenyerében forgatott tárgyak újra és újra egymáshoz koccantak. Megtehette volna, hogy valamilyen szert kér a benne dúló feszültség enyhítésére, de ő jobban szerette a fém golyókat. A gyógyszerekkel ellentétben ezeket már jól ismerte, és nem kellett tartani attól, hogy bármiféle mellékhatást fejtenek ki nála. Arról természetesen el lehetett volna vitatkozni, hogy a golyók okoznak-e olyan függőséget, mint a pirulák. Ahogy a vállán a takaróval, a hóna alatt a bibliával, a kezében a két fémgolyóval szórakozottan sétálgatott a hídon, olyan volt, mint egy zarándok. Időnként felpillantott valamelyik konzóra vagy kihelzőre. A legénység távol minden nyugodt volt, minden rendben működött. Oran biztos volt benne, hogy ez a helyzet, máskülönben anya már rég riasztotta volna, de mégis fontosnak érezte, hogy megálljon az egyik panel előtt, és leolvassa a kijelző megjelent üzenetet, amelyből kiderült, hogy a hulladék zsilip közelében valamilyen aktivitás zajlik. Értetlenül aktiválta a megfelelő kamerákat. A konzolból kiemelkedő holokép fényes és színes volt. Ahogy ránézett, oramban fokozódni kezdtek az indulatok. Nem az éppen zajló tevékenység váltott ki belőle ilyen reakciót, hanem az, amire a tevékenység léte utalt. Daniels és a szintetikus a hulladék zsilip mellett állt, mindketten a monitort figyelték, amelyen a kapszulaszerű koporsó lassan átjutott a külső zsilip kapuhoz. Deaktiválódtak a rögzítő bilincsek, minden készen állt arra, hogy a koporsó kiusson a vákumba. A fedélzetre súlyos csend borult, amit végül Walter tört meg. Kívánja, hogy mondjak valamit? Számos vallási irányzat temetkezési szertartását belém programozták, és improvizációra is képes vagyok. Ez utóbbi esetben az elhúnytal kapcsolatos személyes tapasztalataimra hagyatkoznék. Nem, köszönöm, motyogta Daniels. Csend következett, de nem tartott sokáig. Ha nem kíván temetési szertartást kérdezte Walter megtudhatnám, miért akarta, hogy csatlakozzak Önhöz? A nő a szintetikusra nézett. Ahogy rámutatott, amikor a terraformáló modulban voltunk, a legénységet párok alkotják. Éppen ez volt a lényege annak, hogy elcsuklott a hangja. Úgy gondoltam, ön esetleg tud valamit a magányról. Nem vártam el öntől, hogy bármit is mondjon, és nem is tudom, mit vártam. Azt viszont tudom, hogy nem akartam egyedül megtenni. Walter értelmezte a közlést, és a maga sajátos módján meghatódott. Programozási szempontból a szituáció meglehetősen komplikált volt. Walter nem feltétlenül könnyebbült meg akkor, amikor az ajtó félrecsúszott és Tennessee meg Ferris lépett be a fedélzetre. Nem könnyebbült meg, viszont elégedett volt, mert addig nem tudta biztosan, hogy a jelenléte elegendő-e Daniels magányérzetének csökkentéséhez. Abban biztos volt, hogy a két barát érkezése mindenképpen jó hatást gyakorol majd a nőre, és azt is tudta, hogy a négy pohár meg az üveg viszki, amit Tennessee magával hozott, szintén pozitívan befolyásolhatja Daniels hangulatát. tennessee sikerült úgy átölelnie a hogy közben nem ejtette le sem a palackot, sem a poharakat. – Hé, drágám! – mondta kedvesen. – Hogy viseled? Elleresztette a nőt, a feleségére nézett. Daniels a férfira mosolygott. Azt hiszem, pontosan úgy, ahogy elvárható tőlem. Köszönöm, hogy eljöttetek. Tennessee felemelte a palackot. Ez volt az ő kedvence. Jó ízlése volt. Termetéhez egyáltalán nem passzoló, meghökkentő fürgeséggel, addig zsonglőrködött a palackkal meg a poharakkal, míg mind a négy betöltött egy adagitalt. Csak tisztán, semmi ég, semmi szóda, semmi hülyeség. Mindig ezt mondogatta. A közelben álló alakra nézett. Walter? Amikor Rómában vagy. A szintetikus kinyújtotta a kezét, elvett egy poharat. Az ital fiziológiai szempontból semmiféle hatást nem gyakorolhatott rá, de a bajtársiasság fontos gesztusának tartotta, hogy együtt íjon a többiekkel. Ámen, testvérem! Feris a szintetikusra nézett, és kissé felemelte a poharát. Ezt nevezem tökéletes programozásnak. A szertartásos kortyintásokat követően, részben azért, hogy méltassa a palack tartalmát, részben pedig azért, hogy oldja a hangulatot, Tennessee egy akár formálisnak is nevezhető tósztot mondott. Minden jó emberre, akik túl korán mentek el, emlékezzünk rájuk. Emlékezzünk rájuk. Felelték egyszerre a körülötte állók. A tósztot újabb alkoholfogyasztás követte. Daniels gyorsan kiürítette a poharát, azután Walter felé fordult. A szintetikus mindent kifejezett a tekintetével, amit csak lehetett, mert tudta, az adott helyzetben minden további szó fellengző sem vagy bántóan hatna. – Akarod, hogy én csináljam? – kérdezte végül Faris halkan. – Nem, köszönöm. Daniels előre lépett. Ez az én dolgom. Még egy utolsó pillantással végig simította a koporsót, majd előre nyújtotta a kezét és megnyomott egy gombot. A kamra mikrofonok továbbították az egyetlen elnyúló süvítésre emlékeztető hangot, amelyel a levegő a kapu előtti részből távozott. A levegővel együtt a koporsó is kiszáguldott az űrbe. A hajó burkolatán elhelyezett kamerák megmutatták, a koporsó hogyan távolodik el a kovenantól. Nagyon, nagyon pici volt a kozmosz, írtózatos méretű, fekete háttér díszlete előtt. A sötét végtelenség a kilöködést követően szinte azonnal magába szippantotta. Daniels a barátaival együtt nézte, ahogy a kapszula az általa elképzelt, csodás jövővel együtt beleveszett a határtalan semmibe. A hídon elfoglalt pozíciójából Oram csendesen végignézte a jelenetsort, az első komoran ünnepélyes pillanatoktól kezdve egészen addig, amíg a többiek hangulatát valamelyest feljavította az elfogyasztott alkohol. Végignézte és nem örült. Azok kísérletet sem tettek arra, hogy bevonját őt a temetés, a rövid művelet lebonyolításába, sőt nem is informálták arról, amire készültek. Technikai szempontból egyetlen szabályt sem sértettek meg ezzel, mégis helytelenül cselekedtek. Szólniuk kellett volna neki előre, az engedélyét, de legalábbis a jóváhagyását kérve, elvégre ő a kapitány. De nem, ehelyett mindent nélküle az ő teljes kihagyásával hajtottak végre, ráadásul semmit sem titkoltak, semmit sem lepleztek. Azzal, amit tettek, és azzal, ahogyan tették, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták őt, átléptek fölötte, megkerülték. Egy baleset miatt lett belőle kapitány, és még nagyon rövid ideje töltötte be ezt a posztot, viszont ha a legénység tagjai annyira sem tisztelik, hogy értesítik a tervezett temetésről, akkor... akkor ez arra utal, hogy nagyon nehéz dolga lesz a hajó irányításával. Ahogy eltöprengett a helyzet jobbát ételének módjain, nem sok inspirációt talált. A fémgolyók valamivel gyorsabban forogtak, valamivel hangosabban koczantak össze a tenyerében, a híd csendjében ez a zaj természetellenesen erősnek tűnt, mégsem nyomta el a háta mögül érkező hangot. A hangot, aminek hallatán, annak ellenére, hogy ismerős volt a számára, oram összerezzent. Gyere lefeküdni, Christopher! A felesége kezes lábasa könnyű és vékony anyagból készült, ebben dolgozni biztosan nem lehetett, viszont egy kis sétához éppen megfelelt. Mennyi ideje állsz itt, Karin? A nő ásított egyet, elmosolyodott. Elég régóta. Ahelyett, hogy megfordult volna, a férfi a kivetített kép irányába biccentett. Akkor láttad, mi folyik itt igaz? Láttad, hogy Danielsz ellenszegült a parancsomnak? Úgy érted azzal, hogy eltemette a férjét? anélkül, hogy engedét kért volna hozzá tőled? Hm, szégyelhetné magát? Amikor Orhan még mindig nem nézett a szemébe, Karin előre lépett, megkerülte a férfit, aki így már csak szánt kerülhette el a tekintetét. Amikor elindultunk az Orige hatra, mondta, ezek az emberek többé már nem a legénységet tagjai lesznek, Miután a kovenant befejezi a küldetését, miután megérkezik a célállomásra, a fedélzeten lévők közül mindenki a megalakuló kolónia tagja lesz. Mindenki. Azok is, akik most a legénységhez tartoznak. Mi is, és persze azok is, akik most éppen hiperálomban vannak. Akkor már nem leszel a felettesük. A szomszédaid lesznek valamennyien. Erről azért ne feledkezz meg, mert ők valószínűleg ezt teszik majd. Kis szünetet tartott, azután folytatta. Szóval csak nyugalom. Amint létrejön a kolónia, amint működni kezd, sokkal nagyobb szükséged lesz ezekre az emberekre, mint amennyire nekik szükségük lesz rád. A férfi arcába nézett. Vagyis nem hozod valami jó helyzetbe magad, ha dühöngeni kezdesz, mert néhányan közülük kisebb szabálysértést követtek el. Érted, mire gondolok? Oram vonakodó várándítása alig volt érzékelhetőbb, mint a válasza. Igen. Tisztában volt vele, hogy Karin okosan beszél. Ő sohasem mondott butaságot. Gyűlölte ezt a tényt, de imádta a feleségét. Karin kedvesen megérintette a férje arcát, azután leeresztette a kezét és a tenyerét felfelé fordítva Oram felé nyújtotta. A férfi pontosan tudta, mire vár a felesége. Már nem először játszották el ezt a jelenetet. Hangos, lemondó sóhajjal átadta a két fém golyót. A nő a markába szorította a golyókat, azután előre megcsókolta orra marcát és megfordult. Jössz? kérdezte. Aludnod kell, Krisztófer. A pihenés segíteni fog abban, hogy jobb kapitány legyél. Az alvástól mindig jobb emberré válsz. Van itt még valami, amit meg kell tennem? Menj csak előre, Karin, egy perc és követlek. A nő addig várt, míg Oram kikapcsolta a konzol fölé vetített képet, azután jóváhagyó, elégedett bólintással megfordult és távozott. Oram várt egy kicsit, meggyőződött arról, hogy a felesége valóban elment, majd megrázkódott, letérdelt és imádkozni kezdett. Ott, a hipermodern eszközökkel telezsúfolt hajóhídon, a kijelzők szivárvány színű fényeivel körülvéve, a mély csendben, amit csak időnként szakítottak meg a halk hangjelzések, Oram lehúnyta a szemét és egymáshoz illesztette az ujjait. Egy külső szemlélő bizonyára azt mondta volna, senki sem látta, hogy az új kapitány mit tesz, de Oram nem értett volna vele egyet. Daniels részeg volt. Tudta, nem érdekelte, és nem is élvezte igazán. Az alkoholfogyasztástól nem a remélte, remélte, csupán érzéstelenítést várt tőle, de úgy tűnt hiába. Bármennyire is erőlködött, nem járt sikerrel. A gondolatai összekavarodtak ugyan, de még mindig képes volt érezni. A életbe, gondolta az italáltal által gerjesztett köttől homályos aggyal. Miért vagyok még mindig magamnál? Hát nincs igazság ebben az univerzumban. Az antik lemezjátszóból éppen egy édeskésen kellemes dal szólt, Ned King Cole énekelte az anfargadtából című számát, felejthetetlen. Ez volt Jacob kedvenc dala, a csendes intím pillanatokban ezt szerette hallgatni. Hát most elég nagy a csend, mélázott a nő. Viszont ami az intimitást illeti, Arról többé már szó sem lehet. Mahoz két ember kell. Két ember kell, mint a tangóhoz, az utazáshoz. Bár másra vágyott, a látása és az agya kezdett kitisztulni. Kivette Zsékob ruháit a fülkéből, és kiszedett minden mást is, ami egyedül az övé volt, nem kettejüké. Zoknik, a kagylós nyaklánc, amit ő készített neki, ingek, nadrágok, bakancsok, apróságok. Kacatok, limlom. A teneszitől kapott viszki segített neki a pakolászásban. Az agya ugyan még homályos volt, de az ital képesítette arra, hogy előszedje a holmikat, batyúba kössön mindent. Amikor az utolsó ruhadarab is belekerült valamelyik csomagba, úgy érezte, talán képes lesz rátérni a sokkal személyesebb tárgyakra. A padlón egymás mellett hevertek a régi fényképek és a modernebb technikával rögzített vizuális emlékek. Félkörben maga elé a tárgyakat, letérdelt és elgondolkodva szemügyre vette korábbi közös életük mozaikjait. Időnként megérintette egyik-másik állóképet, végighúzta az újbegyét egy-egy videótableten. A felvételeket, az emlékeket nem csak vizuálisan, de tapintással is rögzíteni akarta magában. Egyik képre sem nézett rá egynél többször, mindegyiket magába szívta és eltárolta, majd rátért a következőre. Az egyik tabletről a kedvenc felvételei egyike bámult rá. Arra gondolt, ezt esetleg kihagyja, de a kép szinte követelte, hogy elindítsa a felvételt. Megérintette a készüléket, és hátradőlt, hogy megnézze a benne tárolt felvétel sorozatot. Azt a bizonyos, nagyon jól ismert felvétel sort. A háttérben a Grand Teton hegység csipészet szélű ormai nyújtóztak a tiszta kék felé, amely pontosan olyan volt, mint amilyennek Jacob imádott antik képein szokták ábrázolni. Az előtérből a férje mosolygott rá. Jacob. Mosolygott, mindig mosolygott. Hékás, mikor érsz már ide, hiányzol? Jacob félig megfordult, és a háta mögött magasló hegyre mutatott. Nézd ezeket a hegyeket! Tudom, tudom, azt mondtam, nem fogok mászni nélküled, de. Ó, csak nézd, nézd őket! Itt állok, de már is érzem az ujjaim alatt gránítjukat. Gyere ide, nagyon gyorsan, mert nem biztos, hogy bebírom tartani az ígéretemet. Daniels előre nyújtotta a kezét. A kép megdermet. A hangfelvétel folytatódott, de az okogása elnyomta Jacob szavait. Nem számított, ez sem számított. Úgy is kívülről tudta már az egészet. Amikor már nem bír többet sírni, amikor már fájt és lüktetett a szeme, rákényszerítette magát, hogy mindent elpakoljon, képeket, ruhákat, mászófelszerelést, felszerelést mindent. Az egészet előkészítette a raktározásra, ahogy az álmaival is tette. Nem tartott meg mást, csak egy kis emlékdobozt az éli szekrényen, egy dobozkát, amiben apróságok, ostoba kis semmiségek voltak, egy lezárult élet szilánkjai. Tárgyak, amelyek mások számára semmit sem jelentettek. Felnyitotta a doboz tetejét, és sorra megsimogatta a benne lévő tárgyakat, egy gyűrűt, egy régi fotósorozatot, ami ők ketten szerepeltek. Egy gombot, amit egy nevetséges öltözékről vágott le. A férje egy olyan bálon viselte ezt a bizonyos jelmezt, aminek a központi témája a 21. század közepének divatja volt. Azokat a régi fémszegeket, amiket Jacob még valahol Wyomingban mentett ki abból a régi, összedölt bányászkunyhóból. Kiemelte az egyik szeget, keresett egy zsineget, közben átfutott az agyán, hogy egy csillaghajón még ilyesmiknek is jutott hely. Mindkét végét a szegfeje fölötti részre kötötte. A férje megőrizte a kagylós nyakláncot, amit tőle kapott, most pedig ő fogja megőrizni ezt a szeget. A nyakába akasztotta a zsineget. Új, ég medája a parányi vasdarab hidegen ért hozzá a melkasához. Felemelte a kezét, megérintette a szeget, a markába szorította, és közben lehúnyta a szemét.